You are na net radio SA net radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradioSA.co.za www for www worldwide web .netradioSA.co.za Op ons webwerf Vind jy al die nodige inlichting rondom hierdie internet radiostasie stasie Alles wat jy nodig het om te weet So is die name van al die omroepers Die programme wat elk een uitsaai En dan ook die taie van uitsending Daar is ook een archief so dat mens kan soek Na vorige uitsendings en het soms so online Dan luister of dit aflaai en op daardie manier dan daarna luister. Net Radio SA saai wereldwijd uit, omdat dit internet radiostasie is, en of jy nou inskakel hiervan uit Zuid-Afrika, in een van ons stede, dorpe, of platteland, of op een plaans, daar, kies baie welkom, of in die buitenland, enige plek in die buitenland, Omdat ons wereldwijd uitsaai, het ons nie grense en mere nie, en amal is baie welkom hier by ons program Oordenking, ek is Dr. Tini Eilerts, wat uitsaai vanuit Airene, die stad van vrede in Suid-Afrika Ja, baie welkom, en ek hoop jy uit een rustige plekje waar jy rustig kan sit en luister, dat ek achter oor sit, of miskien dat ek bietje leer voet een bykie op, haar een bykie los, ontspan in Godse teenwoordigheid, terwijl ons bezig is om Godse woord te oordink en om ons net so in die rechte stemming te kry, luister ons na musiek. I dreamed I went to that city So bright and so fair All met me there They carried me from that sun to that son, And all oh, the sights I saw But I said I want to see Jesus The one who died for all I thought when I saw my dear Savior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 Oh Bringing in my heart Today Jy luister na net Radio SA en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene in Pretoria, Suid-Afrika en ons program oor Denking Nou as jy enig sinds enige baad vind by hierdie oordenking, dan is jy altyd welkom om mense uit te nooi, daar die webwerf adres, want op die webwerf kry mense ook een icoon van een radiospeeler waarop mense kan klik, maar daar is ook ander verbindinge of links waarmee mense kan inluister, mense klik maar op daar die verbindings of links of dan op die icoon en kyk wat er van die koppelinge dan vir jou die beste werk. Nou dit is die informatie wat die mens vir iemand moet gees, jy iemand uitnoois die webwerf en dan kan die persoon oor die weg kom. Nou Sophia, sy het mensies wat luister, sy uitgenooi het Edi Maree, En sy vrou, baie welkom jylle, daar van Sutherlandse wereld, ek kyk altyd wanneer die weer uitgesaai word en ek die geleentheid het om dit te kyk, dan lyk dit my altyd baie baie koud daar, maar baie welkom, al is dit koud, klop ons hart warm, vir God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, om omdat hy vir ons so lief is, Ons kan lief wees, waarom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Sy liefde breek een pad oop in ons, as ons dit nou net nie weerstaan. Het. God is lief vir ons, hy lief vir jou, ken ons, ken ons omstandighere, weet van ons. En hy weet van die eeuwigheid, hy weet van die feit dat die mens in die eeuwigheid moet belee, en daarom sien ek hierdie is een geleentheid waarin die mens kan bele in die eeuwigheid jou leven opmaak so God daarin kan werk ons moet altyd besef hierdie is nie klomp dinge vol brawaade wat ons hiermee bezig is of met foefies of allerhande soorte dinge nie dit gaan hier syver oor ons liefde vir God God die enig ons geloof lei ons tot ons liefde. Een mens kop tot geloof in God door die saad van god Godse woord wat gesaai word en wat opkom in ons harte en dit is soos een licht wat in ons begin skyn dit is soos een fontein wat begin opborrel tot in die eeuwige lewe soos Jezus dit verduidelik het. En daarom is ons hier. Ons is hier om door God opgebouw te word en gereed gemaakt te word, om aangetrek te word, om bekleed te word met jimmelse lichame, om met ons glo in die ewigheid, ons glo in die opstanding, ons glo aan een ewige oordeel, en ons wil daarvoor gereed wees, ons wil nie he, dat dit ons oorval nie, dat daar die dag ons skielik oorval, soos baardens, noote, swanger, vrou oorval nie. Nee, ons wil hee, dit moet blijdskap, vreugde, opgewondenheid wees. Ons moet kan sê Maranatha, wat sê, kom Heere, kom haal ons, dat ons saam met u kan wees, want hier is maar net vir ons die tydelike bestaan. Maar terwijl ons hier bezig is met die tydelike, is dit tyd om gereed te kan maak. Dit is maar soos een boom wat een mens plant, en wat jy versorg en snoei in die wintertijd, en dan wanneer die lente aanbreek, dan kom die vruchte, en dan kom alles waarvoor jy gewerk het, aan daar die boom, kom dus na vore. Nee, ons is net soos bome, ons word vergelijk met bome wat vruchte dra, en God doen die snoeiwerk in ons. En daar is baie van hier die soorte van prentjies, wat op mekaar inpas, waar een mens achter die voorhangsel in die tempel is, waar God die enig self persoonlik aan ons aandag gee, sy eie persoonlijke, wonderlijke aandag. Dit is goed dat die mens een mentor kan hee, wat jou kan help en begeleie en so meer, maar dit God wat in ons werk, Paulus hee dit vir ons baie, baie, baie duidelijk in Filippense. Daarom is ons hier en ons wil om aanbid, En al is ons ook nie eerseker van wat beantbidding is nie, God help ons in al hierdie facette, want hy werk in ons harte. En alles wat ons doen, ook ons anbidding, kom uit ons hart, het is nie wat sommer net hier uit die vlees uit nie, nee, dit uit ons hart, die diep in die binnenkant is ons bezig om God te anbid vir wie en wat hy is en dis al er klaar mondvol gesê net om te sê vir wie en wat hy is. 'n Mens moet in verwondering staan oor God. Weet jy, 'n mens moet verlief raak op God. Jou liefde borrel oor tot in verliefdheid en eeuwige ewige verliefdheid, nie soos die mense se so verliefdheid maar nou maar net 'n tydjie is en dan daarna verdwijn dit alles. Dan is dit nou maar 'n aanpassing tussen twee mense nie. God se so liefde wat ons vir hom en daar die verliefdheid mense dit kan nooit verminder nie, dit kan my net toeneem in intensiteit en so help die Heere ons in hierdie tyde wat ons dan uitkoop vir aanbidding en ons belei ons geloof in God ons moet het altyd doen ons moet ons altyd herinner aan die feit dat God is my alles, hy is die man net wanneer ek een tykie het om aan hom aandacht te gee en God moet ons aan bid, ons die uitdrukking kan gebruik van 24, 7, 365 en een kwart en dan weet ek die taal so wie die gemeng daar maar 24 uur 7e week, 365 en een kwart dag van elke jaar Iemand sy dink, nou maar hoe is dit moend ek? Ja, dit is moend dit is soos om asom te haal. Wanneer haal ons asom? Is dit nie 24, 7, 365 en een kwart nie? Ja, dit wat dit is. En net soos wat die mens asom haal, so moet die mens begin bewus word van God. Jy kan nie eens asom haal, is God jy nie help daarmee nie. Goeie manier om te begin, om net meer bewis te word van die feit, dat jy bezig is, om asem per of my in me Had you t Wanneer rakom jy so te luister na die feite die Here ons herder is, né? Nee. As hy ons herder is dan is ons mos skape. Jy weet jy wat? God het die skape gemaakt, glo ek met baie baie deernis. Prachtige, mooi, wit wol wat te leed. Skape wat nou nie 'n 'n geveg op tou sit wanneer een skaap geslag word nie, sal jy onthou dat Jezus was stom, soos een skaap, wat ter slachting geluid is, hy het, hy het nie sy mond opgemaak daar oor nie, hy was stil, nou as ons God sy skaap is, dan moet die ons onthou, God gaan ons dan nie slag nie, Jezus is klaar geslag, hy wil ons help, hy is lief vir ons, hy wil ons lei na groen weivelde, na waters waar rust is, God wil hee, ons moet rustig wees, daarom leie ons na waters waar rust is, dit is rustig God wil hee, dat ons sy rust moet ervaar, God sy rust met alle verstand te boven gaan, dat daar een rustigheid binnen in die mens self kan wees, een rustigheid dat God in beheer is van sy skeping, en omdat ek sy skaap is, dat ek sy kind is, het hy vir my man net doodgewoon die beste in gedachte. En alles is ek nou, nou een skaap wat ter slachting gelei word, wat maak dit nou saak? Ek is in Godse hande en wat God ook al doen is alles is recht. So moes ek vandag weer met theologische studenten praat. Ek sê jou Gods begrip met die mens recht krijg. Jy moet heel eerstens besluit dat jy in God gloe onwrikbare geloof in God het, dat jy nie twyfel oorom nie. Tweerens moet jy gloe dat alles wat God doen recht is. God kan nie iets doen wat verkeerd is nie. En as jy dus in jou omgang met die Bijbel lees, en jy kom op een vers af wat jou nou ontstel, en jy denk, maar hoe kan God nou so iets doen, dan weet jy dit so vinnig as moeilik uit jou denken uit verband krij, dat daar iets verkeerd is. God kan nie iets verkeerd doen nie. Al wat verkeerd kan wees daar, is dat jy die verkeerd verstaan. En dis ongelukkig wat gebeur, met die bybel, dat die bybel dier mense so verstaan word dat dit nou in contrast is met ander gedeeltes van die skrif. Godse woord is rechtige symfonie van tlanke. Alles hoort by mekaar, alles is een prachtige lied. god Godse jylle raadsplan is een lied Een lied wat een mens met opgewondenheid kan syng. Hoe groot is God en hoe groot is sy raadsplan. Hoe groot is sy liefde wat hy vir ons het. So lief het hy vir ons, dat hy dit uitgebeeld het vir ons in die skipping van man en vrou en wat kinders het, so dat hy kan sê, so lief het God, die wereld, dat hy sy enige gebore sien gegee het, geskenk het, om geoffer te word, so dat elkie wat aan hom glo, die verloore mag gaan nie. Denk maar net aan mense wat hulle kinders verloor, wat aan die dood afstaan, wat ek praat nou nie eens van geoffer is nie. Wat een strijd is dit, wat een ellende wat een hartseer om te oorkom, en God het sy enige gebore, hy sal nooit weer een sien en dit is sy enige gebore sien Jezus Christus gegee so dat elkie met ons groe die verloorde mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie beteken, God het sy lewe vir ons gegee dit is iets om oor na te denk dit iets om te bepeins as ek vir jou een boot gee om op die water te kan seil, dis my boot maar nou gee kom vir jou, so dat jy op die, op die water kan lewe, jy kan een lewe daar maak, jy kan vis vang en jy kan bly daar en so meer het vir jou gegee, net so het God Jezus vir ons gegee sy lewe sy DNA sy lewe vir ons gegee en Jezus het gesê, hou goeie moed ek in die wereld oorwin. So hoe sal ons oorwin? Ons is meer as oorwinnaars dier Jezus Christus, omdat hy sy leven vir ons gegeet, maar nou moet ek sy leven neem. Ek moet het myne maak. Ek moet verdwijn uit die prentje uit, en Jezus moet in die prentje inskuif. Ek moet minder word, hy moet meer word. Ek moet sterf, hy moet leven in my. Dit is een mondval, dinge wat oor een mens moet pyns, bepyns, nadink, in aan bidding, God vra, Heere, ek verstaan hier die prachtige, wonderlijke geskink, die Seen Jezus, dat hy dit vir my gegeet, vir een leven, en een eeuwige lewe help my om dit te verstaan, so dat ek in blijdskap kan uitbars daarin en dit kan aangryp soos wat u vir ons sê, die koninkryk breek vir homsel, een pad oop na ons en elke wat hem krachtig inspan, neem het in besit, help ons daarin, heren. elke wat luister, elke wat uitgenoe is om te luister, dier vriende wat omgeef, bid ek, heren, dat die koninkryk sal voordeer en sal doorbreek na mense toe en dat hulle hulle krachtig sal begin inspan dier die geloof, wat een geskenk is van die oor jare, so hulle die koninkryk ook in bezit kan neem en dit nie sal verloor nie. En vir die wonder, die absolute wonder daan verbonde, want ons staan in verwondering oor die liefde, en dit wat die vir ons gee. Dank ons jy, in Jezus sy wonderlijke naam. En daarmee groet ek jou hiervan uit Irene, Pretoria, Zuid-Afrika. Mag jy wonderlijke dag verder geniet en welkom by die volgende keer wat jy inskakel. Shalom. Such a long, long way to show how much He loves me. And He gave His everything to send my soul free. And even though He came to die to save my soul from sin, Everybody